Олюнька, що під час дороги була, заспокоїлася і задрімала, тепер прокинулася і заплакала голосно. Андрійха почула плач дитини, обернулася, побачила чоловіка з дитиною на руках і скрикнула. «Матко-боска, а ти де взяв ту пищавку? На вулиці знайшов чи на гною? Пощо мені тут якесь дрантя зносиш? Чи ж я свого не маю досить?» У Андрію було троє дітей. Ци жінко, на щастя, обоє лукаші померли від холери, лишилася сирота. Треба було взяти, це ж моя сестринка. Та що мені до того, що мені до твоїх сестрінок? Викинь тото -то, де до дідька. Щобо ти, Ганю, говориш? Що ж воно винне, що лишилося, та й де я його подіну? Мені що до того? Я чужих бахурів доглядати не буду, або воно з хати, або я. На той голос надійшов старий сивий дідусь, що робив щось у стодолі. Був це батько Андрія і небіжки Лукашихи. «А то чого вона так розкричалася?» – питає здивовано. «На щастя, татуню, обоє Лукаші повмирали від холери. Щойно вивезли їх холерники. Мабуть, три дні лежали мертві в хаті, і ніхто не знав», – говорив Андрій крізь сльози. Старий луть став, як громом прибитий. Він не міг промовити і слова. Руки в нього тряслися, губи дрижали, мовили хворать. «Боже мій, Боже, за що мене так караєш на старі літа? Мої дітоньки бідні, донечко моя Люба, не замкнеш ти мені повік. А мені не довелось навіть побачити тебе та поблагословити вдалеку дорогу». І заплакав старий гіркими сльозами. «Га, воля Божа!» Хто знає, чи є завтра? Наблизився до маленької Оліньки і цілував личенько, вічки та малесеньке чоло. «А я тобі ще раз кажу, що чужого бахура й на очі не хочу!» – клепала своє Андріїха. «Мовчи, жінко, без серця!» – гримув старий. «Вважай!» – і погрузив рукою. «Якби в тобі була хоч краплинка людяності, тобі б язик став дубом, поки б ти таке слово вимовила». «Проси Бога, щоби тобі простив ті дурні слова. Що Лукашам нині, то нам завтра може статися. А де твої діти подінуться? Що з ними буде? Як би тобі в могилі лежалося, коли б хто твоїми дітьми так накидався?» Андріїха замовкла. «Хоч вона чоловіка мала ні за що і робила з ним, що сама хотіла?» То таки старого Луця боялася, як вогню, і, хоч мала такий гострий язик, що ніяка шляхтянка в цілім закутті не могла її переговорити, якось не сміла перед старим Лукашем огризатися. Чи це через його старий вік, чи через повагу, яку старий Луць мав у селі, не знати досить, що торохтіння Ганни один Луць умів угамувати кількома словами. І тепер вона замовкла, але таки не могла вгамувати злості. Тож, ідучи до хати, копнула пса, що лежав під порогом, і тріснула дверми так, що аж хата затряслася, і вікна задзвеніли. Луць усе ще стояв над нукою і втарав сльози. «Годі, тату, – каже син, – треба щось з дитиною зробити». І пішов до хати, а старий стояв усе, як прикований. Андрій знав, що треба розлючену жінку придобрити, бо ж годі, щоб старе міг усе з дитиною і за жінкою наглядати. «Слухай, Ганю, яка б то нерозважна», – промовив Андрій до жінки, переступивши поріг. «Префект хотів віддати дитину, а разом з нею хату, 20 моргів ґрунту і все добро Лукашю і Япчакові. Не ж, щоб те все пішло в чужі руки». Ганна була дуже ласа на такі дурнички, тож і тепер від цих слів чоловіка зараз «подобріла». Однак, аби не перейти, так відразу злихав добро, звернули цілу струю своїх медоточивих слів на Япчака. «О, муді якийсь! Йому захочується шляхетського грунту та шляхецьку дитину на виховання брати. А ми ж від чого? Або ми чужі. Ходиш до мене, бідна сирітко, моя олюнечко. Останнім кусником хліба буду ділитися з тобою. Не дам тобі пропасти». І взяла дитину з рук мужа, поклала на запічку, а сама взяла нецьки, налила теплої води, що грілась у великім горшку, і положила дитину в теплу воду, держачи одну руку під голівкою, щоб дитина не залилася, а другою обливала її марненьке дрібне тіло.